Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Spoilervarning, min son, där vi denna gång ska titta på ingenting annat än Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Du lät så förvånad när du sa Spoilervarning, du. Glömt bort vad vi hette, eller förväntar du dig någonting bättre? Jag tänkte att jag skulle mix it up som ungdomen säger. Ja, just det. Jo, nej, jag, jag glömmer ibland bort hur, hur hip och helhet ja. du är. Ja, kanske snarare är det att vår att vår relation har blivit lite ja, tappad gnistan kanske. Du tar mig aldrig ut längre. <laughs> nej, det, det, det stämmer. Ja, det stämmer. Och det är ju helt på grund av pandemin. Ja, okej. Okay. Jag trodde att du inte tyckte att jag var vacker längre. Ja, men när vi äntligen går ut så tar du mig med mig på eländen som Shang-Chi och jag har väldigt problem med Shang chi Jag vill alltid säga Shang Tung, men det är ju den där Duden från Mortal Kombat. Så jag säger quant Chi jag tror det är också från Mortal Kombat. Det här är ju inte Mortal Kombat. Um, nej nah. nah. men, men för övrigt så har vi ju recenserat filmen Mortal Kombat för inte så hemskt länge sedan Ah, bäst, tack för att du påminner mig <laughs> jo ja. varsågod om du sitter där också och vill bidra med slick vett information kära lyssnare så snälla skicka e-post till triggervarning.gmail.com dit kan man alltså skicka spoilervarning info också så att, uh, gör det så jag får minnas de goda tiderna. Mm. sanna. Och såklart, kom ihåg att skriva till oss på Twitter också. Trigger warning 1. Just det, så heter vi. Och så heter vi triggervarning på Facebook där många som glömmer det fast man nämnde det varenda vecka. Jo, okej. Innan mm. ni skickar in, ja, jag är fortfarande sjuk så fuck off. Mm. Det, det, det är inte ett personligt val bara att uh, sån här man-influenza Som vägrar släppa taget För att fuck yeah. you Fuck you white okay. boy du ska, Det ska kännas överallt När du så här <laughs> av Shang chung Och legenden om Midway Eller whatever the fuck Just. jo men, yeah. men det här var ju som sagt nu då, en, en sån där murvelfilm Att de uh, de börjar spruta ur alla hål nu igen. Precis som vissa andra åkommor man lider av. Och äm, det är sannoliken roligt att sitta i biosätet igen och se film. Innan vi börjar den här recensionen på riktigt. Ja. ja Skulle det nu vara passligt att rikta en riktigt skarp tänga mot Biorex? Um, för, för all del. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Knäcke fingerlederna. Alltså. Så, så här. Vara lyssnare av programmet. så Kanske vill dra sig till minnes. Jag inte alltid har talat om finkinohi. Desto mer briljerande ordalag. Men, att, mm. men då har vi som mm. Biorex. Och Biorex. Är ju som det här. Den här. Aliens som har kommit in i inför radet svar på att hur skulle vi kunna göra den här autentiska bioplevelsen som redan har vars ribbar redan har satsat finken och möjligt ännu lägre, lite så här vi gräver ner den i marken lågt och biorex och liksom där it's got you covered dog alltså det är 2021 här är några saker som jag förväntar mig att som skulle kunna hända 2021. Ett. Kan ni vittu upp det där? Satans bioföreställningarna tidigare än typ. Inte vet jag. 15 minuter innan man ska fucking gå. som man kanske kan ta nära och fundera. Att, kan vi gå? Ska vi gå? Två. På är fucking huvudsida. Ljug inte hur mycket av filmen som redan är bokad. Om det står typ. 15% så då räknar jag att det är 85% kvar. Jag räknar inte att aj, ja. det finns typ fem säten kvar. Och på grund av corona så har vi typ tagit bort alla säten ungefär. Det finns som bioplatser för exakt det är ju en gammal tant från Sibbo. Så att fuck off. Och sen trä. Och det här kanske pika med mest. När man har köpt liksom biljetter till fucking horfilm och igen... Tack så mycket för att ni inte kan berätta vilka filmer som är premium än shit. Så att man köper av fucking biljetter så, att, så att typ varenda fucking film är premium. Så det skulle ändå löna sig att köpa de lite dyrare biljetterna. Så man måste betala extra slösa typ pengar för varenda fucking film. Man har köpt fast man har köpt biljetter på förhand. Så att fuck you. Mm. Så när jag har köpt hur biljetter. Och gjort mina bokningar och reserveringar och kommit igenom hela den shiten och betalat extra för varenda fucking biljett. Skulle det vara möjligt att ni skickar fanskapet till min fucking smartphone? Och jag går in på en sida så det finns en köphistorik men det finns inte som faktiska bokningar och säga. Och varför får jag inte liksom det till min smartphone när jag har ju redan tar all information av mig inklusive min fucking. Telefonnummer Så att what's the problem Ni gör det så svårt Och igen ja. Ni är sämre än Finke no? Så att shape the fuck up Rant slut Okej okay. ja. ja. Jag tycker jag, Så att Då jag var åskådare i, Till det här spektaklet Så måste jag säga att ja Det där är där min sann inte, inte något höga poäng Åt, åt Finkin det där, det där systemet är inte, liksom, Jag vet inte varför scenario det skulle Vara fungerande i ens. Nå, Igen ju ja. <laughs> jo, jo, jo men liksom Om det nu är någonting som Det moderna Vad ska vi säga Den moderna tiden för med sig så är ju att saker blir mindre användarvänliga. Ja men Alla ska sitt eget fucking system och det här systemet så är ja. alltid liksom gjort av någons kusin och det fungerar aldrig och man liksom bara bara kan jag få säga liksom vad jag ska köpa och när, hur mycket det kostar, låt mig köpa fanskap och sen skickar du en bekräftelse. Done. Behöver du liksom återuppfinna hjulet? Ja. Allt, allting med deras hemsida liksom fuck. You. Allting med bokningen är fuck you. Allting med betalningen är fuck you. Och källorupplevelsen är fuck you. Så man är ju så mint som, som där att, yay! Gå på bio, hurra! Att äh, mm. mycket trevlig personal på plats på Biorex i Borgo. Så att jag riktar inte kritik mot dem. Men det är de här fittorna som du vet, sitter och badar i pengarna. Det är de som är ansvariga yeah. som vanligt så att, som please för att det är så viktigt med kundfeedback nu för tiden så här är min kundfeedback mm. sug av ett spjut så att så där men det, det är viktigt att man sätter alla i som så här passlig sinnesstämning för den faktiska recensionen han håller på att ta nu men hur är han bio? Eftersom jag ska vara recension av Shang-Chi så fuck off det här är en fullständig upplevelse. Du, du ska känna vad jag gick igenom. Det, det är recensioner här. Ja, för att för ja, den och den jag recensionen måste är berätta. sjuk. Nikolaj ja. hade ju inte sådana här problem. Han är ju som bara med att få vara vacker medan jag betalar. Liksom. ja just så. Står där och la äh, la la la Sitt sagohår. Och <laughs> minne av att jag, jag betalar för maten. Men... men det var nog kanske bara... Ja, men fem som helst kan betala för man. Det krävs en man att boka biljetter och se till att allting fungerar. Så stå där i hörnen och så lakar det. Ja, och, som typiskt, och som typiskt här när du talar om din ma manfluensa så ja. måste jag ju säga att, att det, det är ju intressant att du, du vill då att när den här recensionen är slut så ska lyssna och vara precis lika sjuk som du är. Jag förstår inte vad det är för fel med att vara immersiv och vilja ta med lyssnarna på en resa. Okej, okay, ska vi hoppa rakt in i Shang-Chi um, Det är en riktigt så här malplacerade ching-chong satt i Murwell-universumet. Det är liksom sådana, borderline-rasistisk och att sätter de fina för att man ska som gör så här racial appropriation. Men annars är det som typ, titta vi trollar fast med karate, haja. Och sen händer någonting och så är det någon raka och man som sitter där och liksom wow. Not sure if phrase is some hashtag. Så att, mm. hur, hur, hur smakar det? Det är salt där att som var Jag försöker vidga våra lyssnarnas vy Men kommer då liksom håll nära på mattan. Fuck. Okej, okay, fine. Låt oss diskutera några Shang-Chi. Ja, mm. ah, ah, ah, ah. oh, no, i korthet så kan jag ju säga att jag tyckte att den här filmen var bättre än Black Widow. No, Minst du liksom min, min lilla bergspredikan om ribbor som kanske inte satte särskilt höga? Jo, Ja, jo, jo, jag, jag minns så att säga. Jag, jag är fullt medveten om det. Så, jag menar, så, liksom. bl Black Widow var ju typ ett steg från Scarlett Johansson och Pooh, whatever her name is, som gör en OnlyFans-video där de typ börjar sig i sidan och flexar med chatten i en och en halv timme. Mm. Ungefär. Sen så sitter man njuta av och Vad? Ah, pappa! Får jag inte streama som jag vill? Jag ska skoja ut med den här familjedynamiken. Det var det som var så skönt med den här filmen att som tillkinnat från alla andra fucking Marvel-filmer och LTV-serier där man som med våld trycker in familjerelationer och shit. Så det gjorde de ju inte i den här filmen. Nej men vänta! Det var ju hela fucking fokus för den här grejen. <laughs> Never mind. Gej, gej, Ja, alltså man, man måste ju nog säga att den här blir det, det då fjärde, äh, fjärde fasen av de här Marvel-filmerna har ju nog kört ganska så hårt på, på familjen. Att, så att det, jag vet inte hur många gånger ordet familj nämndes. Kanske okay, som man säger en Fast and the Furious-film. Jo, jo. Alltså det är ju det. Vad är nu världsförstörande monster som äter människor och själar När du har din familj med dig Ja, ja men, alltså Jag vet inte liksom om Kevin Feig eller liksom någon annan producent i Marvel har, så har Djupa emotionella problem och verkligen behöver den här terapin Som de bara kan få eller att trycka in sån här katalyster i varenda fucking Marvel-film, Men varenda film är liksom att om det finns en chans att huvudpersonen kan slåss mot antingen sin bror, syster, pappa, mamma, allting samtidigt så ska man trycka in det. Och det finns inte ja. sådär. ah men okej men att de har emotioner så går de med katarsis och sådär. Nej inte egentligen, att liksom först så slåss de och inte sådär att de puffar varandra så här hårt i ansiktet. Du är så de lätta från marken. Du är ja. så, så där som det händer i alla familjer. Och, och sen ena stunden för att det är lika mycket roligt som involverande I guess Så är de som säger, ja, du är min familj så nu räddar jag dig. Men nu slår jag dig igen. Ja, men nu, nu sitter vi och, och har roliga memes här i bilen. Tycker du om min jacka? Nej vänta nu är vi i igen. Och nu funderar jag på att offra dig. Var kommer det här emotionella växandet. Alltså var kär liksom. Den här grejen. No, men, Du förstår Sami. De här karaktärerna befinner sig tid i varandras närhet. Mm -hmm. Så, och, när man, och som alla vet. När man liksom boxar sin pappa tillräckligt många gånger i ansikte. som fantastiska CGI-effekter. Så något är som bara släpper det. Något är det som att ja, ja, okej. Nu känns det bra igen. Ja. Just så. So. Mm. Jo. Ja, men som, okay. Jag vet inte, varenda varv och känns som att liksom, välkommen. Idag blir det Shakespeare. Och nu <laughs> så ska vi en, en trådig, traglig familjerelation uh, med världens öde som insats så där ja du beskrev just varenda Marvel-film typ, det senaste kvartalet. Mm. Är det någon annan som börjar känna ett mönster här? Ja, <laughs> no, nu ska vi inte vara så petnoga egentligen. Det är, ju en, det är ju som du sa, en Murwell-film. Ja, men att kanske vi kan sluta liksom hacka familjen för att de måste ju som snart börja göra någon egen rating. Som så här att... Är en mm. action Nej, det är en family basher. Att... Uh, <laughs> som, som så här... Kul för hela familjen. <laughs> om ni inte hatar varandra. Kanske det ger... Ja. Ganska jobbigt. Uh, no. Ja, det är det ju. Ja, family basher. Du, vet, vad du måste föreslå det där som en ny... Ja. Jo, ja. <laughs> en ny genre faktiskt. Ja, tal ja. om att starta råd i fansen. Men alltså egentligen Den här Den här filmen det var ju Ganska snabbt Som det, det gick från Eller jag kanske gillade att det, det var lite mer så där Småskalig Åtminstone Så att i början av filmen Om man då bortser från, från Den här legenden Som då antydde att Så att säga Den nuvarande Innehavaren av de, de tio, de tio ringarna eller armbanden eller vad, vad ska man kalla dem och uh, så, så, ja, så hade Ja, så hade levt i tusentals år och, och är över stora delar av världen. Så oh. det, det var, jag, jag kanske gillade det där att det var inte. Det var inte genast den där tanken på att, ah, no, men, att världen står på spel här. Mm. Och, och men att sen klart, tog det ju hemskt länge före det för det ju sen blev att ah, men andra dimensioner och, och, och, och dolda byar bortom vattenfallen och mörk mörka hemligheter bakom så att säga, en port som där skela själaätande varelser och man är så att jaha okej okay. så, så det, det blev ju jag vet inte det kändes på något sätt som att den där det ska kunna hålla det på en mindre skala. Jag vet inte var, om, varför det känns att de måste liksom rädda världen varenda gång. När du är väl film? Alltså, jo, jag, jag, inser, jag inser det. Men man tänker att det finns ju kanske det där att man kan så att säga, sänka lite på, på det här så att säga, på, på det hela när, när man börjar på say, en ny fas ja men... så känns det ju som att, mm. okay, att, så att säga, vi, stoppar, vi stoppar det här hotet som den här som hotar universum. Okej, okay, kanske det leder till en liten period av fred, eller av minskade hot. För att sen kanske bygga upp på nytt. För att någon mm. annan träda fram och tänker att nej, jag vill ju försöka ta över universum eller förstöra universum eller, eller äta upp universum eller vad man nu vill göra. Men, men det finns ju men, som men... inga låga insatser. Det är ju som nej, alltid, nej, nej. liksom att kapten diskvatten i. det är någonting hemskt i socklådan. Vad är det? Är det, är det en, en köttbit? Är det en malplacerad kalsång? Uh, nej, det är satan! Och han kan bara stoppa sig och så dör alla! Sån, aha, Uh, <laughs> alltså jag vet inte vad du har vad, vad du har i, i, i dina socklådor men där ja, ganska... <laughs> väldigt många plotter alltså så definitivt. många murvlar att du vet inte. <laughs> ja, ja, men det exakt. är ju alltid liksom så där att som Captain America kan du gå till affären och köpa mjölk och ägg jo självklart det kan jag göra är det någonting annat jag måste hämta du måste hämta den här poddnevisen och du måste hämta den på tre minuter. Och det var tre minuter för tre minuter sen och du imploderar universum. Och vi kan bara gå tillbaka i tiden. Och, och att i något skäde så har man ju redan liksom tilta huvudet åt vänster och liksom bara öppna gapen för popcorn. Samtidigt som man hamnar i den här. Liksom att just let the rape happen. som bara don't think about it. Ha. Att det inte... Det är en handling så mycket som det är saker som händer. Och du bara kan anta ja. att, liksom att ja, ja, just det, de, ska, de ska få på picknick. Jag undrar hur de ska rädda universumet idag. <laughs> de tokiga kidsen. Mm. No. Att, att den här filmen så är ju, det, det finns ju som egentligen ett intressant historiaspår. Och spoilervarning, det är inte akva fina. Uh, och det är ju ja, okay. liksom pappa ringa ding hur han hittar ringarna. skulle, skulle man ja. vilja gräva lite mer i det här? Nej. Vem är intresserad av mm. sånt? Handen höjd mm. jag. Jag skulle vilja veta Varifrån kommer de? Ja. som liksom, Vilka faktiska krafta ger de? Hur fungerar ja. de? Är de bunna till en kille? De verkar ju ibland kunna liksom tas av andra. liksom bara, ja. What's the deal? Uh, Okej. Okay. Uh, I'm sorry. Sorry to go full faggot. Jag, jag bara liksom jag blir som så homosexuell överallt. När jag funderar över sådana här saker. Det ska man ju inte göra. Så att ploga framåt som en stark heterosexuell penis. Och um, sen så. Ja. ja. It is the way. Och sen så skulle det vara som jätteroligt att veta. Att, ibland kändes som att han har lärt i tusen år. Eller ja. så har de i flera tusen år. Ja, ja no, men det, det, du vet med legender, de byter lite skepnad här och var. Jo, jag vet att liksom för, för moderna personer som har gått igenom det moderna skolsystemet så det är det inte så stor skillnad mellan tio år och, och liksom tusen år. Det är ungefär lika Nej. länge, lol. Men ja. för mig som fortfarande kan älsa och skirva riktigt bra så känns det som att men det här är viktigt. För det är väldigt stor skillnad på någon som har lärt för fucking Jesus tid. Och någon som liksom mm. bara liksom hittar en Ferrari på 1500-talet. att den andra grejen är liksom att okej okay, så du har byggt dina, din armé? frågetecken För det är alltid liksom de här, här viljelösa soldaterna som är villiga att offra sig in i det sista. Och man som för vad... Ja. Vad, mm. vad, vad är liksom er ethos? Vad, vad, vad, vad brinner ni för? Vad hoppas ni få ut mm. av det? Folk gör så. inte bara saker för att det står i en mm. skript. Liksom de har en motivation så. och drivkraft. Det är mm. ganska mm. Det är mänskligt drag. Figure it men, out. Men, men, men du inser att det här kanske allt bygger upp till att i fas 5 så kommer det fram. Att vilken så här... Uh, vad heter det uh, recruitment firm? Mm. är det är det som de använder. Så är för att det är ju det som är, är de här de, de största fienderna egentligen. Om de har en en så att säga, ett, ett enormt lager så att säga, ett, ett lager som aldrig kan ta slut på, på så att säga människor var det här som är villiga att offra sig och leva som slavar i princip? Ja, men om du har liksom ett outtömligt förråd av viljelösa automatoner som är som oborligt lojala sin mästare. Mm. Så då känns det som att, okej, okay, nu måste du förklara. Att, och det behöver inte vara någon djup grej. Det kan vara liksom. Delad ideologi, det kan vara lägesoldater yeah. för pengar, det kan vara en strävan efter makt, kärlek, men du måste ta någonting. Du kan inte bara ha en massa som att hej, vi är som det här, och en sån analog för viljelösa typ nazister eller stormtrupper eller whatever. Det funkar inte. Att om du försöker copy-pasta från tidigare verk som säger Star Wars eller någonting. Så då måste du ändå förstå att de är drivna av ideologi eller någonting mer konkret. Kan, det finns ingen som bara liksom yes sir, walking over ledge now sir, thank you sir. Ah. Att det funkar inte. Och sen vill jag lära mig till den tredje grejen. nu då. Om liksom Sue uh, and Wu nu då liksom har samlat alla de här grejerna och byggt sitt kriminella imperium vad sysslar det kriminella imperiet med är det liksom mm, är det en sån där omvänd Indiana Jones som bara liksom söker efter artefakter för att utöka sin makt i så fall är det då en personkult kring liksom The Mandalorian alltså som, what's going on guys att sen vet jag att han faller i då samma Twilight trope som alla andra uråldriga varor. Så som att ah, jag har all makten och jag har levt alla de här tusentals åren. <hav> Vad är det där? En ung kvinna? Skippa allting direkt. <hav> nu är jag i high school. Puss och puss puss Så <hav> Nu ska vi leva livet tillsammans. Nu ska vi ge upp allt det här. Nej, nu kommer det tattare och döda min Kärling För jag var en sån tattare innan. Nej, nu måste jag bli en tattare igen. Och tattarslåss med mina tattare. För vi tattare. Spart, what, what the fuck is going on? Att som, Vad gjorde alla andra? Liksom, d, d, d, d, dina hoder av typ trollminjor. Stod har gjort så här under åren när du liksom läkt familj som någonting. eller något. Nu fika ut semester. Ja, eller liksom blåser han det. igen att happening? It's not a grown up movie. Så so, okej. Okay. Det här är liksom. Det är intressanta. Det här är som vad jag skulle faktiskt kunna vilja höra mer av. Och sen är det ju ja. liksom då uh, jag, jag kommer aldrig ihåg honom, alltså, så nu kallar jag honom för Shang Tsung. Okej, okay, så so Shang Tsung och liksom Aquafina liksom vi parkerar bilar i USA! Uh, och liksom, sen så kastar ja. vi liksom kinesisk awkward kultur för att why you no marry? Och att Why you mm. no make money? Ja, och sen så kommer, så attackerar liksom folk på bussar med liksom så här. Neogeniska vapen, du vet, som man brukar göra. Jo, varför skulle man, om du är utsänd för att anfalla någon, så varför skulle du inte göra det som i en, i en buss så mitt i stan? Och sen igen, ja. liksom att uh, om tanken är att du ska. Ta, ta deras medaljong eller ta hem dem varför bokstavligen försöker du kära dem i stycken mm. är pappa lite crazy ja men. är ju att sängt sunga mm. i lika fantastisk form medan han har liksom typ levt amerikaliv med fina här och. det är ja. skojigt när de sjunger Hotel California ja, mm. minns minst den där scenen när de sitter där med sina Vänner och munhögs. Good shit. Yeah. Så det är nog. Yeah. Funny yeah. Mm. shit. Nej mm. oh. ja, men det är ju det där att. Är du, är du direkt i bra, direkt i bra skick. Från första början. Så då försvinner det aldrig. Det har man ju lärt sig. När det kommer till all form av träning. Att hade en gång tränar upp dig i bra skick. Så efter det kan du liksom. Bara let go. Egentligen för att. Uh, du kommer ju att hållas på den där nivån. Som du har nått upp till. Inte kommer du någonsin bort därifrån. Innan vanen så var jag och sprang åtminstone 15 km två gånger i veckan. I ur och skur, no problem. Ja. Äh, Bänkpressar typ 120 kilo, liksom, no problem. Nå, fem år och 20 kilo senare så är det som att ja, hur ska jag kreativt kunna undvika att gå upp den här enda trappan? Ah Fuck, jag måste väl... <hör> <hör> Så att Har du corona? Nej! bara tjock pappa. What's your problem? Men att, jo. Liksom, I, I can feel it. It's, it's, it's, it's inside me. Jag bara vill komma ut. Mm. Sen. Um, uh, Okej. Okay, um, för att åsna brygga till värdelösa kvinnokaraktärer. <laughs> Alla. Att Det är ju som att. Jag vet inte. För på ena, ena sidan bundet känns det som att Marvel står där och liksom I den här tiden vi lever i så måste vi alla arbeta hårt för att vara inklusiva och lika villkor och som så att it's yeah. nice. Men på andra sidan med andra bundet så är det som att ah, ignorera de här fittorna och titta på männen som slåss och som att okej, okay, sure. För att som man kan ju så börja ställa sig frågan att hur bra skulle den här filmen att fungera utan att fina? Uh, helt okej. Okay. Liksom, ingenting ska ändras överhuvudtaget. Hur bra skulle den här filmerna fungera? Utan Xu Shaoling, alltså Shang mm, lilla syster, syster. frågetecken. Yeah. Uh, helt okej. Det skulle inte ändra någonting. Uh, hur mycket skulle ändras ha ändrats utan deras moster och shit? Uh, helt okej. Okay. Det skulle inte ändra någonting. Men what's the point då? Alltså som... Missförstå mig inte nu, ni som ni kära kvinnliga lyssnare, innan ni hoppar på triggevarningar gmail.com, bokstavligt hamra nätagenterna med rätt om min manschauvinism. Det är som att det är där jag inte vill säga kvinnor. Det är bara där jag skulle vilja säga kvinnor som får du vet, vettiga roller. In så bara står vid sidan och så he. hehehe, he, he, rolig reaktion på männen som slåss Eller som att, hjälp, hjälp, protagonisten, jag har fastnat i hissen igen. Ah, ching chong. Att som what, what is this shit? Och det faktum att du liksom har någon att skjuta en eller liksom slår runt sig med ett räp. Det är liksom inte, det är inte så mycket en plott. inte så... Det händer inte så mycket med dem. Hej stora bro. Ja, no. Jag är jättearg på dig slå i ansiktet. Skåda mitt kriminella imperium. Brassera sig ja. fem minuter Ah, Jaha. Hej. Minns du när vi var små och vi liksom tyckte om varandra? Ja. Okej. Okay, no, mm. Ark över. Ja. No, no. Du måste ju tänka att till exempel karaktären Katie så... Hon hittar ju sedan en riktning för sitt liv efter att hon fick skjuta med pilbågen och, och, och skada det stora skuggmonstret. Ja, men det var ju mer så att, um... hej jag, jag tror jag far med dig nu, därför att, Ja. men förstår du inte Sami, de är kära, ja så sure. Ja, nog är kanske mer av det där att hon skulle hela tiden vara färdig att när som helst liksom släppa det hon håller på med för att någonting annat verkar mer intressant. Och, Precis och det här som var i verkliga och... livet. Men alltså ja. som, hey, titta nu får vi till den här udda uh, jordiska fighting-ringen här i Hongkong. Sure, det är bra. Jag satte lite pengar här på sidan. Det är, är så normala mm. människor Yes, of course. Why do you ask? Ja. Ja, nu så börjar det komma med naturligt shit. Hur är du då? Nej, liksom. Du vet. One-liner och skratta lite. Sådär. Nu får vi till den här bokstavligen andra dimensionen här. Där det antyds hårt att de inte, liksom. Din pojkväns farsa kommer att mörda dig. Alltså kommer något skuggmonster från helvete att göra det. Jag vill lära mig skjuta med båge för det har jag aldrig gjort. en mm. mm. naturlig reaktion, him. alltså som jag I'm, yeah. I'm with you, att yeah. som haha Hotel California, som alltså, fuck yeah, <coughs> mm. är du akvafina förresten? Ja, där är du? Han är mm. det. Att som inte det hennes fel, inte det någon av fel, men det känns som bara att som det känns som att de har satt och Akvafina där. För att i något så är det så att. Hey, det är ganska awkward. För att vi har ju i princip. Vi så att säga bara fortsätter den här trenden. Att typ alla asiater gör allting med karate. Och att som. Och att. Det är ju bara en massa som. Kulturtropes egentligen. Så vi sätter och aqua fina där. För att hon på något vis äger. liksom Sin uh, kulturella identitet. Och så. För hon kom där och var liksom, är du okej okay with it? Och då är du också. För inte du är mer kinesisk än aquafina. Inte. Så som att nej, det är snart. Visa mm. mig vad skåpet stod. Så, ja. ja. Ja. Ja, men det. Vet inte vet jag vad man nu kan, kan säga om det. det, det är, ja, det är som ju var så här, jag vet inte om man nu börjar diskutera om så säga, Marvels flörtande med, med så säga, den kinesiska marknaden uh, men att uh, det, jag läste en, en recension av den här filmen uh, och där nämnde de att det här skulle vara en, en så kallad en, en, en zoomer versus boomer film <laughs> Ja, vilken känner du det som? Ja, i, i ärlighet så vet jag inte om jag är nu direkt. Jag liksom kopplar till någon dera här men, att, men, men just den där tanken på att det är, så att säga du har, du har den, den äldre generationen då, i den här tusenåriga pappan som, som, som då liksom vägrar vägrar släppa släppa ifrån sig det han har och ska med våld liksom ha, ha tillbaks det som är hans ja. och så har du den, den yngre generationen som då går omkring utan, det synes utan mål och inte vet vad, vad de vill göra med så att säga med de krav som det kommer från familjen och, Men det känns ju och, som den varenda kultur utom den västerländska, amerikanska Ja Skulle det här vara ja. en massa indier skulle som säga, vad är ju någon i, Hurry, hurry, hurry! I make my rice and curry. Shh. Alltså. Alltså <laughs> för good school. <laughs> Doctor Bombay and the Legend of the Seven Taxis. <laughs> <laughs> jag var inte hans svenska chattab. Racial appropriation. Ja, men allt <laughs> ja. grejen, alltså, grejen är, alltså jag, jag gillar. Uh, att, att vi liksom är deep i typ asiatisk mytologi och kultur. Yeah. Det stör inte mig alltså Att mera sånt tack. Men att till exempel. Uh, det är ju halvhjärtat. därför att om alla är asiater. Och de är i Asien och de interagerar med andra asiater. Yeah. Alltså vitt och så vittotalan i engelska. Mm. Ja. Alltså som Jag vet att det Stämmer. är en Marvel-film det, liksom, det ska gå på en viss sån grej men det blir bara dumt liksom. Och att som äh, jag förstår till och med mig liksom äh, pappa ur i ringgud som så, så enkade sänds för att du ska träna dig på att tala engelska, lol. Men att typ en massa andra karaktärer som absolut inte har någon orsak att prata engelska står ändå där och pratar engelska. Och inte bara några yeah. utan alla. Så att. Mm. Var, varför det? Att. Det är, inte, det är inte något helhjärtat omfamnande. Det är liksom som att. Hej alltså hej. Ni, ni snädöger, och Ni gillar ju drakar och ris och sushi och karate. Visst. Ja mm. okej. Okay, Jag ja. har kinkjong sockerbitar i tänderna. Och snurrande fluga. Liksom att, det är liksom det är en så rasistisk film. Men den liksom sväpar sig en mantel av progressivitet man ska titta, titta vad vi gör. Titta vad man det, det är liksom bara Marvel shit. Och liksom ni försöker liksom göra någonting av det. Som... Jag vet inte. Jag... Ja. Det enda jag kommer att tänka på är liksom den här revolvexpansionen med Pandaria. Yeah. därför att man kan ta inspiration av en annan kultur utan att man som försöker på något vis med våld försära det att, att bli någonting den inte är att som det finns mm. bra sätt att göra saker och så finns det sådana här sätt att göra saker men, att, men jag tror det spelar någon roll inte att liksom, det är ju en fucking marvel så de ska, ju far, de ska ju ha powers och som sådär att vi har ju inte ens diskutera huvudkaraktärer som är en i Nej. mitt tycke total mussepigg karaktär. Som har ett ark som är ungefär som sådär. Jag vet inte vad jag vill. Jag tror jag vet vad jag vill. Jag alltid vet vad jag vill. Nu gör jag allting rätt utan som minsta träning eller eller och, och att som jag är minst lika kompetent som min flera tusen och gamla farsa. Därför att the power of caring. Att. Mm. fuck det är, det är bara som. Det är väldigt svårt att ställa sig bakom någonting som händer här. Att som. Det känns så jobbigt att Ben Kingsley som i princip måste krypa på knäna hela filmen. Jag är så sorry vad vi gjorde med The Mandarin där för flera år sedan. Jag är så sorry, så so sorry. Så, so, så, so sorry, still, så so sorry. Så att no, ni behövde inte göra någonting alls. Ja. Det ju, det, jag, jag förstår inte. helt liksom. Att man, att man behövde gå. Eller att, man, att de valde att gå den vägen. Med, med den karaktären. Under de åren som det har gått. Sen Iron Man 3. Så måste jag. Säga att jag min syn på den här karaktären Trevor Slattery och, och, och hans så alltså, att säga uh, fakeout-versiona av av the Mandarin då. så mm. jag, jag skulle säga att jag kanske fått en lite positivare bild av det så att vad man försökte göra det var ju en, en liksom de gjorde ju om den där karaktären väldigt mycket från från vad så att säga vemanderen har som som grund sure. för att inte inte var det ju som att han satt han sat där och försökte vara så att säga en en kinesisk person oh. men men att men men det, det är intressant att de de de har gått så specifikt sagt att ju att, den här, att han, han var med där och spelade, spelade den här rollen på nytt för att uttryckligen kunna be om förlåtelse just som du sa. Vilket jag är intressant att jag, jag var inte in själv medveten om att, att det så att säga, hade lagts fram. Så att säga, det, hade, det fanns så att säga, krav på det. Mm. Ja. Alltså <skratt> Det är väldigt svårt Att Som riktigt veta hur man ska förhålla sig Till en sån här film Jag måste bara så ja. fråga mig själv Fanns det någon Punkt under den här filmen där jag kände mig Särskilt underhållen. Ja Och svaret för mig måste bli rungande Nej Därför att okay därför att huvudkaraktären så har lika mycket karisma som en våtvecksvamp. Han är riktigt så här, <coughs> liksom. We have to go, we have to fight the bad guys, guys. <laughs> att äh, den, den här liksom att jag vill inte ha det här stora ödet som är lagt till mig tropen. så typ varenda yeah. fucking karaktär har en på standard. Den håller inte alls. Den är inte han är inte ens särskilt engagerad i den. Han är liksom bara lite som så får de ska gå någonstans och sen så är han ändå helt så att man kan ignorera honom. Aquafina spelar Aquafina. Enda bra jag kan säga om det ja. är liksom att hon är lite mer nedtonad Aquafina än hon vanligen är. Uh, hans syster uh, Shang Tsung syster så är liksom Arg, men nu är jag väl okej okay. och nu är jag lite pyrken men nu är jag väl okej okay. och nu slår jag runt mig lite för att girl power you know och sen är yeah. det och sen är det typ uh, Benedict Wong kommer där den enda scenen som fick mig att dra på munnen var när de stod karaoke riktigt i den där end credits men yeah. det var med för att haha that's so Wong <laughs> men att uh, mm. sen har vi <kör> Pappa, liksom, whatever the hell med sina ringar som man ja. aldrig riktigt förstår att, liksom, what the fuck som går igenom ditt huvud. Mm. Att, liksom, hade du just fått de här powers, liksom, hade du någon plan alls? Skulle, inte... hela den här konflikten är ju som att du skulle lika bra kunna föra den här byn och som säger att hej, att äh, jag tror min fru är där bakom, där djävulsberget. Och jag märker att det är som en massa weird shit som händer här för att jag har ögon i skallen. Så jag tänker kanske jag skulle fråga, kanske vi kan tala lite om det här. Att som att, vad tycker ni ska göra? Nå, och sitter de nere och Och sen så kommer han fram till efter bara några minuter. att som att, Jo, det låter ju faktiskt sannolikt. Det skulle nog vara väldigt weird. Det är konstigt när lilla ninja by här bara för att spärra in min fru. Nå no, ja. Alltså som. Ser du? Men, men, men nu, nu, nu antar du ju att man ska agera så att säga logiskt. Men var det nu inte det att han var så, så, så att säga nertyngd av så säga, förlusten av sorg och, och att det enda han ville vara att inte behöva vara ensam igen. Men min poäng är att liksom alltid när du har de här uråldriga vara och sådana där, folk har ja. levt länge och borde ha livstider mm. och erfarenhet och kunnande ja. så Ja, det är du... som alltid, de blir alltid reducerade typ Joffrey Baratheon you know shit. Ja. Döda honom och döda honom och fortsätt henne i näsan och döda honom. <laughs> och spart, men satan var? I like, what's the point? Ja, men det, det är ju för att det är för att visa att inom inom varje boomers finns det också en liten liten osäker zoomer som bara vill vill träda ut ur sitt skal. Så inte ska vi kritisera boomers nu inte. Ja, så vi har en sån här filt i generation x här nu <laughs> då. Ja, uh, okay. allt så mm. antar jag. Ja, jag säga, man... måste säga att de här generationsskifters årtalerna är lite oklara för mig. Jag tror att man ska fundera så mycket på det. Vilket kanske är ungefär vad jag skulle sätta som. Fullständig recension för den här filmen. Att som, <laughs> tänk inte så mycket för att se Marvel. Liksom försök att inte bli triggad Av det oerhört rasistiska Ching chongandet Och liksom bara övertala dig själv Att här så händer det saker som är både Progressiva och underhållande Och på något sätt också kommer att Vävas ihop med liksom fas 4 Av den här satans MCU mm. Så att uh, Jag kan inte vänta Att se mer av Ringarna och aquafina Fina uh, Stämningsförhöjare Definitivt. Mm. Ungefär så. Ja. You, know, you can check out anytime you want. But you can never leave.